פרק ט"ו: "אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברהם במחזה לאמור: אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד, ויאמר אברהם: אדוני אלוהים מה תתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם: הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא מן מעך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך, והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. ויאמר אליו, אני ה' אשר הוצאתייך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, ה' אלוהים, במה אדע כי אירשנה? ויאמר אליו, כחל היא עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזל. וייקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך וייתן איש ביתרו לקראת רעהו ואת הציפור לו לא ותר. ויירת העית על הפגרים וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת את הכני ואת הכנזי ואת הקדמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגירגשי ואת היבוסי.